Bai, printzipioz eh Gasteiz zuzendutako e, lan proiektua da. Eh printzipioz 16 eta hogeita bederatzi urte bitarteko gazteei zuzenduta eta garantia juvenilen e, inskribatuak inskribatoak egon bar duten gazte horiei zuzenduta. E, gure partez eh pixkat eh eh beraiekin landu nahi dugu da, eh bueno, balaneratz hortan, ez? laguntza bat ematen eta nola egiten dugu, ba, orientazio laboralarekin, formakuntza bat ematen eta gero ba eh egiten eta eh eskaintzak eh baliketa eh lortzeko eh lane lortzeko ba prozesuak eh lantzen beraiekin. Zongi, edukiari dagokionez semotako, bueno, ba, ikasteroak eskintzen dituzu edo formakuntzak eskintzen dituzu? Bueno, e, alde bat edizkagu, e, boz zertifikado de profesionalidad ditzen zaiotena, e, bi ingo ditugu e, komerzi, komertzioan, beste bi ostalaritza munduarekin lotua daudenak, eta beste bat garbiketarekin. E, hauek izango dia urtean zehar, e, ya, bueno, bi asidia, irugarren astea ardoa, eta e, iraie, iraie, iraietik aurrera beste bi izango ditugu. Mm, orizu, orizu. Bai. Bai. Barkatu, hori eh, zambar nizun edutuko, ja, gazte batzuk zuen egoitza honetan, baina, ja, formakuntza honetan parte hartzen, e, izan maiteak, irekiak ne, daude, ezakit, ne, noiz aurreko esten duzute urrengo Eh, bueno, va ba, ikastaroa ba, printzipio ez garbiketako formakuntzarako badaude plazak orainik iktripzioa irekia dago eta interesatua dago guztiari harrera eingo diogu hemen. Eta gero ja, eh, irailetik aurrera hasiko dienenentzat ere iktripzioa ja irekia daude, eh? e, aliketa, jende gehiena nahi dugu bildu, ba, kursuak ere bete daite zen. Ustet, gutxi gora bera, momentu honetan amaboste gazte inguru, ez? E, parte hartzen ari direla. E, ez dakit, e, pixka bat, ba, bereien jatorreari dago kionez, irun ondarribi eta endaiko gazteak dira, edo berezik irun darrak, dira? Bueno, horre. proiektua berez, e, Gipuzkoa osorako da, Eh, baino printzipio dugu hemen kokatu dugu Irunean, bai ikusten dugolako behar, behar bat sortu, dagoela mm. eta behar horren arabera ba sortu dugu proiektua bordun. E, gaztea printzipioz e, Irun eta onjarbi edo Endaialdekoak e, izan daitezke, bainon e, irekia gaude bai donosti arte printzipioz bai, bai gertutasunangatik an, e, edozein gazte Baina, bai nahi dugula zentratu irungo, irungo gazteetan. Mm? Oso hongi, ba, guzti horrekin galditzen gara, ez dakite bueno, informazio gehiagorako, e, eskura garri dagoen e, baiku eguneren batean edo nun baiten e, zehaztua edo, Hemen de zuen egoitzati pasatza besterik ez dago. Bai, ba, printzipioz gure egoitzati pasatzen baldimakia, eh, gaude Euskal Herria etorbidean, eh, 14. zenbakian, bajo casas e, e, de Partixes, eh, bai. e, bestela den eh, auzoan eta eh, printzipio sortutegia gaude Goizeko batzitatik ordu bat aterditara. Ala ere, e, telefono zenbakia badazkago ere bai, e, e, fijoa da bederatzi 943 62 1162. Eta, e, badugu ere bai e-mail e bat, mm -hmm. naerto arroba krurroja mm -hmm. mm? Bueno, ba, bertan informazioa eskuratzeko aukera izango duzue. Esker milaena jara gurean izatagatik, mi esker. Hale, ez duei, esker ikasko.